Radio 1. Sissy Berlin. Det är fredag och det kanske du vid det här laget har lärt dig vad det innebär. Det är nämligen radiodejten. Du lyssnar på Radio 1 med mig, Sissi Wallin och praktikant Danne är också här. Hej! Hej, hej! Hej! Jag måste bara hosta lite, ursäkta. Ja, ja. Min förkylning har lagts i Danne men jag har blivit jätteallergisk istället. Mot vad då? Dej! Okay. pollen så Jag äter någon slags medicin som jag hoppas kickar in Ifall ni undrar varför jag låter lite täppt Vi har annonserade ju ut dig Ja Nu har jag tappat uppfattningen, var det förra veckan eller förra veckan igen? Förra veckan Det var en vecka sedan, vad bra, det känns som att veckorna försvinner Det var ju liksom helg i mitt i veckan nu Så det kändes som att det var två veckor sedan ja, jag vet. Berätta Danne, hur har det gått? Det har gått bra, jag har gått på en date so far So far, det var Tre tjejer som hörde av sig Ja, en på mejl efteråt som du visade mig ja. Och så var det ju två som ringde förra veckan Ja, Och jag har gått på dejt med en av dem Och det var hon som ringde först Nu har kommit jag ihåg några namn För det har varit så mycket folk Emily Emily, Hur gick det med Emily? Eh, det gick bra med Emily Eller, det, det gick, jag tyckte det gick bra Men samtidigt så var det så här Nej, vi var inte samma Ni klickade inte riktigt? Nej, jag nej. kände inte det, att det var lite, Vi hade ganska olika värderingar märkte jag Okej, okay, men har ni, har ni hört käfteråt ändå? Nej, inte sådär. Nej, jag var nej. ganska... Nej. Så hon har inte hängt på låset och varit så. Åh Daniel, ta mig till din fru, på säga. Men eh, nej, hon nej. har inte hört av sig och liksom varit på. Nej, det har hon inte. Nej, okej. Okay. Men kände du ändå att det här konceptet för det här är ju ganska nytt med radiodajten p har ju kört sin fredagsflirt i många år men det är lite mer uppstyrt. Vårt är lite mer kaosartat. Ja. Sådär. Här är många som får chansen. Där är det bara en singel per vecka. Um, vad, vad tyckte du var det mest spännande då? Um, det var väl att veta alltså jag kollade upp henne såklart och hon kollade du upp mig. Du googlade? Ja. ja. Och jag fick hjälp av andra praktikanterna att googla upp Ja. Och så. så det gjorde jag Men jag försökte ändå vara så öppen Som möjligt och inte ha så jättemånga Vad var det du sa? Förväntningar, förväntningar, förväntningar. Förutsfattade meningar kanske så är. ja Jag försökte att liksom hålla det blankt i huvudet Om ja. vem den här var Den här Emily, och så Men det visade sig att vi var, vi var inte samma det typ av människa Eller liksom vi klickade inte Men du hade två andra, hur har det gått med dem då? Den andra, Lanja, mm. hon som ringde in, mm. den andra, och hon, det visade sig att hon har tydligen gått i skolan där jag är från, Solentuna. Jaha. Så, och vi hade en gemensam vän som båda liksom kände mm. och så. Nej men vi ska gå på dit nu, antingen på söndag eller på måndag. Spännande, mm. vad ska ni göra? Det har vi inte riktigt kommit fram till, men jag har gett förslag. Och jag, jag, om, det fin, om vädret tillåter så vill jag gärna vara ute, <låder> känner jag. Mm. Men eh, det kanske blir samma sak som jag gjorde med eh, Emily Och det var att vi var, ja, vi var ute, drack kaffe, gick i, runt i stan. Prominerade, snackade. Ja, ja. Jag lärde Schysst. känna varandra. Eh, du, du som lyssnar nu hör ju här hur det kan gå. Det, det går inte alltid snabbt, men Danne har fått eh, några napp. Och sen har du en tredje som du smsar lite med, eller hur? Ja. Mm. Så vi får se. Eh, vill du också träffa någon? Det behöver ju inte vara att ni gifter er för 17. Det kan ju vara någonting trevligt för en helg. Eller att det blir ditt livskärlek. Det vet man ju inte. Ring in till mig, Sissi. Vi har Lisa som sitter i växeln och tar emot dina uppgifter så du behöver inte lämna ut ditt telefonnummer i radio eller så. Men ring in hit och bli singelprospekt. Su inte suspekt, utan singelprospekt helt enkelt. Danne sitter med lite idag och snackar. Ja, okay. Jag tycker det är så trevligt med sällskap. Jag sitter här själv så mycket i veckorna så att det är skönt att du är här med mig, Danne. Um, jag ska bara annonsera ut telefonnumret. Ring till mig, Sissi och Danne så här på, som är här i Radio 1 och annonsera ut dig själv som singel denna fredag eh, så kommer det säkerligen ringa människor som du, eh, som är intresserad av dig, så kanske vi kan koppla ihop er eller om vi på något sätt följer upp senare hur det gick 0200 12 13 och det viktigaste är att du är tydlig med vad du vill ha vad du, eh, vem du är som person och vad du skulle vilja göra på den här daten för tanken är ju att ni ska du och en eller flera andra eh, singlar ska träffas utanför Eten och umgås och göra trevliga saker. Danne, vad, vad tror du om det här konceptet? Jag är ju faktiskt väldigt... Eh, jag ska inte säga att jag är väldigt skeptisk till nätdejting men jag tycker det är lite obehagligt på något vis. Jag har aldrig dejtat förut. Det här var typ min första dejt med Emily någonsin. Annars har jag bara träffat mina andra flickvänner genom... Eh... Vänskap, nej, liksom så här kompiskrets. Liksom. Ja, men någon man har känt ja. ändå, så att säga. En kompis, kompis, eller så vidare. ja, ja nej, jag, jag, jag kan inte säga någonting om nätdating, men det här radiodating, det är liksom. Det, jag tycker det är, det, det, det är någon slags mellanläge där. Mm. Eh, mellan eh, vad heter det, nätet och eh, träffas på riktigt, liksom, eller via kompisar, eller så. Mm, mm. Så det känns som det ligger i mitten någonstans. Så det är lite så här, så, ja, det är lite åt enhållet och lite åt andra. Jag, jag vet inte hur jag ska förklara det. Nej, men jag förstår. Du vet du vad? Vi kopplar er, för det finns någon på telefonen här nu som den. vill dejta. Mohammed, hör du mig? Ja. Hej. Hej. Hej. Vad, vad är det du vill ha? Ja, jag vill träffa att, uh, andra människor. Andra människor? vill du Kvinnor eller män? eller Kvinnor. Kvinna, okej okay, ja. då, då får du, du är singel och så, allting är liksom grönt på den fronten Ja jag är singel Ja ah, vad bra, vad vill du ha för kvinna då? Ja du är så länge och hjärta är bara fint Bara man har fint hjärta? Ja ah, Vad får man av dig då? Vem är du? Jag vill du ha information eller? Ja men vem är du? Vad gör du? Vad, vad, vad har du för tankar om livet? Jag är en vanlig pension, jag, är, jag jobbar som byggbranschen, byggare och äh, ja, fortfarande jag är single. Jag är ungefär 44 år. 44, har du barn? Nej. Vill du ha barn? Yes. Yes, då vet man det också. Trevlig verkar du vara. Ödmjuk också hoppas jag. En gång till förlåt mig. Ödmjuk också och trevlig. Ja, ja. ja, allt. allt. Ja, men vad bra, Mohammed. Nu vet vi lite om dig. 44 år, byggbranschen, singel. Vill ha en kvinna med stort hjärta. Gör så här: lägg inte på och så får du prata med Lisa som jobbar i växeln och så får hon ta dina uppgifter och så kanske någon ringer och är intresserad. Fantastiskt. Ha det bra så länge, Mohammed? Okej. Okay. Tack, Tack. Hej. hej. Lätt som en plattare. Ja. Det behöver inte vara svårare än så. Jag tycker det känns så krysstat att börja ställa så här 20 frågor. Du vet, så här. Vad gillar du helst att göra så här, en söndag? Pizza eller hamburgare? Det blir ja, så krysstat. Det är jättekrysstat faktiskt. Så det får man ringa in och eh, på något sätt eh, ja, styra upp själv. Men, men ja, vi pratar om det här med nätdating. Och jag tycker det är ganska intressant. För att det är en miljon, miljard skulle jag kanske säga. Om man räknar inte bara i Sverige utan Norden. Jag vet inte vad de drar in. Det måste ju vara miljarder med alla sajter som finns. Ja, det, är en, ja, det tror jag också. Ja, varje år. Och eh, jag tycker inte att det är fel egentligen Jag tycker bara att jag blir så himla eh, Jag har sagt det förr, jag säger det igen Det är så cyniskt, jag hittade nu ska jag se om jag får upp den här En datingsite liksom som enligt vetenskapliga rön Skräddarsyr Ska vi se, ska jag bara söka det är, nästa, jag det är läskigt när de håller på Att man kan skräddarsy Ja men du vet, du får, du, får svara, du får svara på så här eh, eh, Jättemycket frågor Nu ska jag se om jag hittar det här Dating för seriösa singlar. Ska vi se vad fan sen, Nu hittade jag inte. Du, du, du, du, du. Annars får jag prata här efter pausen. Men man fick i alla fall iDarling e heter jag här också. Det måste vara det iDarling. E för singlar med höga anspråk. Då ska vi gå in här. Registrera dig gratis och hitta en partner som verkligen passar dig. Nu är jag inte singel, men jag ska göra det här ändå bara för att testa. Jag är en kvinna som söker en man. Och blad i blad får man skriva in. Jag registrerar mig helt enkelt här så kan vi se vad som händer tycker jag under, under förmiddagen eller på nu, eftermiddagen. Och eh, jag tycker det ser intressant Daniel För att som jag har läst om den här iDarling e så. Är det lite så här, man får fylla i liksom tre sidor om ja. allt. Och så ska man så här, för singlar med höga anspråk. Ursäkta, finns det några singlar som inte har höga anspråk? Ja. Det är nu som när man pratar om så här arkitektritade villor. Bara, ja, alla villor är ritade av en arkitekt. Eller man fan? Så skitlöjligt. Ring in till mig, CC Jag ska registrera mig här på i... Oj, vad mycket grejer det var. Registrera mig här på iDarling så får vi eh, försöka diskutera det här mer. Du kanske tycker att jag är alldeles för hård eh, angående dejtingsajter, du som lyssnar. Får du får gärna ringa och ge mig på fingrarna. Men jag tycker det är spännande... Att folk sitter och klickar på så här bilder bara Och är liksom ful, snygg, ful, snygg Och så går man mista en massa fantastiska människor Faktiskt Det är lite så, alla gör inte det Men det är lite den uppfattningen jag har fått ja. så. Eh, Nu tror jag vi har någon mer på tråden eh, Joakim Nej, ska vi se uh, uh, uh, uh, uh. Ja, där Hallå, Joakim, hör du mig Jajamän, det är här Det hände så mycket här så jag var tvungen att dubbelkolla Du är singel Yes, precis. En till hantverkare. En elektriker den här gången. En stilig hantverkare också? Ja, men. Och jag har utomhusjobb på taket idag. Det är underbart. Fint väder och allt. Vad roligt. Du, jag läser här. Vill dejta... Eh, du är 23 år, står det. Yes, precis. Och du besöker tjejer. Berätta lite om dig själv. Får man säga Jocke? Jajamän. Ja men. Daniel får också ställa frågor här. Ja, Danne. Ja. Så att, ja. Go ahead, Jocke. Vem, vem är du? Nej, jag är en skön social kille som... Älskar jag spontana saker. Hatar att planera saker. Äh, en par dagen lite som ni kommer. Äh, ja. Jag ägnar rätt mycket tid åt träning. Äh, mm. äh, gymmar en del. För det är väl mesta tiden jag spenderar där. Eller så, ja. Även mina vänner. Är du lätt att prata med? Ja, det skulle jag säga. Ja. Ja, och jag gillar väl så här. Man söker. ja precis. Nej, men jag gillar glada, spralliga tjejer, inte så här tysta och eh, stilla sittande tjejer utan tjejer med lite goy. Man måste vara lite aktiv så där. Ja, precis. Sanningen, låt man ska Det ska vara helst tjejer som håller på med och så också. Men vad, jag tycker det förstår jag. Men hur, eh, hur, vad ska ni prata om då? Vad är det viktigt att kunna snacka om? Man snackar väl om allt möjligt, om framtiden, om träning, om eh, olika intressen man har. Det... Är det något så här du brinner för som du gillar att diskutera? Så där? Eller är det mest träning och aktiviteter? Eller finns det något annat så här som du älskar att snacka om? Ja, nej. Men det är väl eh, resor och sånt också. Mm. Jag har ju som liksom planer och... Reser runt lite i, i världen också. Mm. Ja, jag är inte så gammal än så jag har inte hunnit med allt det där. Nej, det tycker jag du ska göra. Men då vet vi det: Jocke 23 är stilig. Hantverkare också Det var bra att du la till det eh, Du hänger kvar, vill du dejta Jocke Eller Mohammed som ringde innan eh, Som var lite äldre, 44 Och också eh, jobbade inom byggbranschen Ring in till oss 0200 11 12 13 Och båda killarna söker ju tjejer eh, vi, vi kopplar, du får prata med Lisa Och så får vi dina ja. uppgifter Perfekt. Får vi hoppas på tur, ha det bra Jocke samma Okej, okay. ja. hej eh, Danne, ja. vad tycker du hittills som våra prospekt? Ja, nu det... Två olika killar och mm. helt olika åldrar också. Det är roligt att mm. det blir lite blandat. Och lite så. Ol olika faser i livet såklart då också. Men jag tänker så här, om man ska vara lite generaliserande 23-åringen, om man vill ha lite party och go och så här ut och resa, spännande 44-åringen, om man kanske är lite mer den här som vill stadga sig snabbt Ja, för eh, sugen det, på familj ja, och så det var ju han också sugen på ja. Ja. Nej, men jag barn. tycker det kan vara ganska skönt så här, då vet man det eh, behöver man liksom inte linda in det utan är man själv i den åldern att så här, ah, men, den biologiska klockan tickar då ska man kunna säga det tycker jag och så ska det mottas väl att, ja, men det om kanske... den vill det såklart ja, ja såklart, men jag menar om, om man själv vill det så ska man kunna säga det till någon och så får man se hur det tas emot ja det är ju självklart men då får man ju vara beredd på Kanske inte den reaktionen man önskade sig. Nej såhär, Åh nej, jag vill inte falla den här barnen. Eller så får man den reaktionen, att jag vill också vara sån. Precis, men ärligheten är, är, är essentiell här. Vi tar en paus och sen ringer du också. Vi, vi efterlyser då tjejer som vill dejta. Mohammed 44, eh, hantverkare också. Trevlig, ödmjuk enligt honom själv och sugen på barn. Eller Jocke 23, eh, mer den här yviga, unga, spettiga killen. <laughs> spettiga kan man inte säga. Spänstiga. Spänstiga kan man säga Killen, 0200 11 12 13 Du lyssnar på Radio 1, vi är alldeles strax tillbaka Radio 1 Sissi Wallin Nu har jag gått in på den här Som jag tycker är otroligt fjantiga Datingsajten i Darling Dan, har du kollat in den? Ja Ja, du lyssnar på Radio 1 och vi pratar som vanligt nu på fredagar. Kärlek, relationer, sex lite grann också och dating. Det är två killar jag ska berätta mer om i e Daling här, och den här liksom uppsatsen man ska svara på om sig själv. Eller det är som är högskoleprovet och bli medlem på den här sajten. Um, men vi har ju två singlar redan som har annonserat ut sig själva här i Radio denna fredag. Det är eh, Mohammed som var är 24, eh, 44 år. Nu får du hjälpa med, Dan. Det är mycket uppgifter. 44 år och eh, singel, då såklart. Eh, säger att han vill ha en tjej med stort hjärta. Jag har absolut ingenting emot att skaffa barn ganska snart. Är du sugen på honom? 0-200, 11-12-13. Eller Jocke, 23-åringen som är lite mer i farten sådär, gillar att träna, eh, kanske inte är den som man frågar om barn det första man gör. Jag vet inte, men jag fick inte det intrycket riktigt. Nä, Danne. Kanske efter ett tag. Kanske efter ett tag. Men mm. det är liksom två, två män med olika, i olika faser i livet kan man säga. Ring in till mig och Danne som är... Ja, du är ju också annonser, utannonserbar. Ja. Fortfarande singel. Ja. 19 år. Du är så ung och vital och fräsch. Hade jag varit 18 hade jag tagit dig med en gång. Men nu känner jag mig som en kärring så jag låter bli kakburken. Usch, vad snuskigt det lät. där lät. Det där ja, Det blir anmäld här för sexuella trakasserier. 0200, 11 12 13 eh, Ska se om jag har något eh, samtal. Vi väntar lite om, med samtal för jag ska prata... Vänta bara, Tjejer är Jag efterlyser Tjejer nu för ja. de här två killarna. Jag ska prata lite om i e Darling. För nu har jag kommit in på. Jag har fyllt i tolv frågor här: Allmänna uppgifter. Och nu ska jag följa i om dig. Och vi gör det här bara för att se. För jag kan känna så här: kärlek kan man hitta precis vad som helst. Ja. Det, för jag har upplevt det att man har hittat kärlek där man minst anar det, Och då är inte jag så romantik-Hollywood-filmskadadad och tror liksom att ja, ah, men mjölkdisken på ICA. För det, har det hänt dig. Nej. Aldrig. nej jag tror inte det har hänt någon kanske någon jo någon har det säkert hänt. Ja, men... det är väldigt sällsynt tror jag men någon har det Vi inte har inte hänt. den kulturen i Sverige att vi pratar med främlingar så. Ska du också ha keso? Ja, Okej, okay. ska vi ligga så utan det är lite mer <laughs> lite trögare. Um, så att det här gör mig lite stressad när man då i darling det finns ju flera sådana här men jag bara tog det som ett exempel. för singlar med höga anspråk så får man liksom fylla i så otroligt mycket så här. Fyltid i vad, hur lång man vill att den man träffar ska vara om Aha, det spelar roll. Så pass också. Eh, religionstillhörighet, ursprung, om personen får komma från ja, olika kulturer och så där. Jag gör saker som planerat inte alls. Jag tar min tid för andra. Ganska väl. Ska vi se vad man mer måste svara på. Uh, det här är så himla konstigt för att på något sätt så är det <laughs> på något sätt så, är det så här bara rapparkalliga. Jag älskar ja. att hjälpa andra. Mycket väl. Jag söker äventyr. Ja. Ge mig äventyr här. Ska vi se. Uh, jag blir lätt stressad. Ja. Jag får ofta andra att må bra hela tiden. <laughs> Men tror inte folk sitter och ljuger här, Danne? Jo, det tror jag. Folk sitter och ljuger ganska väldigt, väldigt mycket, tror jag. Jag blir lätt modfälld. Nu jag, vad betyder modfälld? Det får du fråga någon annan, för det vet inte jag. Det är ett jättekonstigt, ni får hjälpa mig. Jag känner mig 17 år gammal nu. Jag kan hantera mycket information. Ja. Varför, var, alltså varför ska jag svara på det här för att träffa någon? Jag kan hantera mycket information. Åh, det låter vill, nästan som en arbetsintervju. På ja, något sätt men jag vill träffa en, en kille då som också kan hantera mycket information. För det känns viktigt för mig. Jag älskar ordning och regelbundenhet. Ja, det är... Jag gör ofta fina saker för andra. Mm, absolut. Finns det inga frågor typ så här: Jag har sadistiska drag. Jag blir lätt arg. Absolut. Alltså, det är så här, de bygger upp värsta dröm drömkillen eller drömtjejen hos de som liksom skriver in sina så här, vad de söker hos den andra. Ja, jag visst. Eller hur? Eh, nu är det personliga frågor här. Jag tycker mycket om att mingla med folk vid sociala tillställningar. Ja, då. Jag blir lätt upprörd. Absolut. Nej, ja, inte så. Vad skulle du svara på här? Ska jag, säga. jag är alltid förberedd. Nej. Nej. Jag är uppmärksam på detaljer. Ibland. Ja, ganska väl för mig också. Det känns ju vad spännande det allt. Det är enkelt som mig att prata med personer jag nyss har träffat. Ja. Ja. ja. ja, menar jag. Jag får alltid mycket arbete gjort. Ja. Ja, du får lite lägre poäng på det. Det är väldigt jag. kul. Jag gillar variation. Ja. I vissa fall. Många sexpartners på en gång. Jag är bekväm i sociala situationer. Ja, varför ja. inte? Ska vi se, jag har en förmåga att få andra att skratta. Uh, jaha, ja, ibland. Ja, jag försöker alltid. Uh, bladdy, bladdy, blad. Nu ska vi se, nu har, jag fyllt i, liksom, nu har jag fyllt i så jävla många frågor. Det här är helt sjukt. Personlig intresse kommer vi till nu på idaling. Yes. E För det är så jävligt viktigt att man gillar samma saker. Jag spelar ett musikinstrument, sjunger. Uh, ja, ja du gör jag. det. Jag är intresserad av konst Uh, musik är ju en konstform så Ja, men ja. inte för mina så här tavlor och sånt. Nej, inte tavlar, men musik, ja. Jag älskar att resa. Ursäkta, vem älskar inte att resa? Uh, vi intresserar oss alla för olika saker i livet: konst, sport, musik, familj, tro. Vad är särskilt viktigt för dig? Sex. Sex och mat är roligt. Se vad någon svarar. Nej, Nu kommer jag få massor av snuskiga förslag <laughs> Det kan jag inte skriva uh, Det vill jag inte ha, jag vill ha kärlek här nu Jag skriver uh, resa Och uh, fingerfärg Nej uh, vad, vad ska man skriva då? Daniel? Ja, men det är skitsvårt Resa och <laughs> vad var du mindfulness Nej men vi bara ser om man får respons på sin sajt Så Nu jäklar Ska vi se men jag tänker när folk sitter och fyller i sånt här vad, vad, vad förväntar man sig att få? Ja, sin drömpartner Det är väl det, de bygger upp Att man förväntar sig att man ska få det. Ja, men Är det någon slags sån här kalkylerat Jag blir alldeles stressad Ja men lite så att den kalkylerar Ja, och den här medlemmen är bäst för dig då När du väl liksom har skickat in så här, När du söker på resultatet där. Eh, sport, jag älskar sport Nej, men, mm. det ska bli, jag gör det här nu under programmets gång så ser vi vad jag får för. Jag kommer ju vara. Men herregud, det tar ju aldrig slut. Självbeskrivning har jag ju redan fyllt i. Ja, vi får ta en paus och så får jag göra det här. Men under programmets gång hoppas jag att jag får lite ragg här. Jag är kommunikativ. Jag är social. Absolut. Eh, så får jag se om jag träffar mannen nu. Det har ju gjort tror jag. Men det kanske rent hypotetiskt här dyker upp en psykopat, jag vet inte. Ja. Lyssna vidare på Radio radiodaten och allmänt snack om kärlek, sex och allt däremellan med mig, Sissi och praktikant Danne som sitter kvar. Och vi, vi ska annonsera ut dig också igen. Ja, efter pausen. Du vill ha många förslag. Och jag efterlyser framförallt tjejer nu som ringer in och vill dejta. Antingen Mohammed eller Jocke som annonserade ut sig. Vi har många killar som ringer och vill dejta, men nu vill jag ha in lite tjejer också, så det blir liksom lite lite rulljans. Eller killar som vill träffa killar eller tjejer som vill träffa tjejer. Men nu har vi två killar som söker tjejer. Lyssna vidare på Sissi Wallin i Radio 1. Vi är jag och Dan är alldeles strax tillbaka. Radio 1. Sissi Wallin. Hör ni brudar, nu får ni fan ta och kammar er och ringa in till... Eller skit i och kammar er. Ring bara till mig, Sissi Wallin Radio 1, denna fredag. Vi har nämligen radiodejten. Vi har flera prospekt som, vill bli ut, som är utannonserade. Och Daniel är ett av dem. Hej! Hej! Jag säger Daniel och Danne, vad ska jag säga? Det som känns bekvämt. Danne känns bekvämt. Du får bli en Danne för mig. Danne är praktikant, du är 19 bast. Spontan, konstnärlig, skön. Har ett väldigt härligt fluffigt hår. Nej, inte idag. Jo, men jag tycker om ditt hår, ja, jag, jag tycker inte om det, jag ska klippa det snart faktiskt. Ja, men jag tycker det känns så fluff -vänligt. Man kan liksom ligga och pilla i håret ligga sked och så fluffa. Ja, det är många som har gått fram bara och spontant och bara Vilket härligt hår du har. Ja, precis. Du ser, du ser. Eh, vill du dejta Danne eller vill du dejta Mohammed 44, om du vill ha en lite äldre man som jobbar som... Eh, en bygg, eh, handverkare. Inom, handverkare inom bygg, precis. Eller det är ju det man är när man jobbar som hantverkare. Eller Jocke, 23... Eh, stilig hantverkare, la han till också. Ja, Gillar att resa, sporta. Han vill ha en aktiv tjej. Eh, ring in. Du har tre olika singelprospekt här nu. Killar som söker tjejer. Tjejer, skärp er och ring. Jag orkar inte mer det här att brudar ska vara så jävla passiva, och bara så här, För Tyvärr är det mycket så. Nu skäller jag lite men sitta och väntar på att bli uppbjudna. 200 fucking 13. Lyft på ruven, äh, luren. Hade jag varit singel hade jag ringt direkt eller nu sitter jag ju här. Ja. 0200 11, 12, 13. Jag tänker inte ta några fler samtal från män så länge det inte ringer kvinnor. Detta är ett hot. Tänker Jag bara prata om mig själv. Och det, det vill man ju inte lyssna på en och en halv timme till. Innan vi, vi väntar på kvinnor som ringer till dessa era, er ja. prospekt så tänkte jag fortsätta traggla här på den här jävla jävla e darling sajten för jag vill bara visa eller berätta för er för jag har fått lite skit för att jag är så anti-datingsajter ibland, oftast. Och Danne, det är liksom för att det är så otroligt cyniskt. Ja. Att, jag tror att man kan träffa sin stora kärlek via datingsajter och jag vet folk som har gjort det och sådär. Men det som det har blivit är att det är eh, ganska så Ja men vad ska jag säga, det är väldigt... Man kan, jag tror man letar efter fel saker om du förstår vad jag menar. Ja, ja, jag tror det. Man kommer aldrig ifrån det här med att träffa någon. Även om det kan kännas så taffligt på krogen. Så är det i alla fall en, en ögonkontakt direkt. Ett leende, en, en kroppsspråk. ett kroppsspråk. Ja. Och jag har ju fallit för killar som jag inte hade fallit för om jag hade sett en bild på. För att man kan göra en konstig min på en bild. Man kan, tycka, man kan få massa föreställningar och vara väldigt ytlig och se en bild. Men det där är inte min typ. Men om man träffar personen IRL eller ska säga kötsligt så... Får man en helt annan uppfattning av en energi, då behöver inte någon vara sådär, på pappret vacker. Man kan ha en väldigt sådär, vacker energi och en härlig utstrålning. Och det missar man ju på datingsajter. Ja, personligheten syns syns, ja, syns faktiskt på, i verkligheten. Och jag, jag, håller på, på följ, jag håller på att fylla i här nu eh, på Daling som man får fylla i liksom 107 frågor ungefär. Och nu har jag kommit till hur hög är din årliga bruttoinkomst? <laughs> och vad är det eh... intressant? Ja, jag vet inte. Nej. Hur viktig är din partners inkomst för dig? Jag var brutto, kanske, jag kanske har ingen aning jag hittar på något. Eh, 200 till 300 000 säger vi. Vi får se om det stämmer. Eh, hur viktig är din partners inkomst? Inte så viktig säger vi. Nej. och det är så här, varför ska man fylla i det här? Det var frågor om rökning, snusning, eh, Google, ska vi säga. Mm, så Förlåt, jag fastnade lite här ja. Det är väldigt mycket uppsats, det är väldigt mycket frågor sådär, var, var liksom Du vet, man ska skräddas Ungefär som beställa en soffa ja. Och får När välja ska, sådär, alla vilket detaljer Vilket tyg och... ska du ha Och eh, kan inte verifiera Okej, okay, jag får fortsätta med det här sen Men jag, det ska bli intressant att se vem de matchar ihop mig med, med här På den här skräddarsydda Och de har nästan lovat mig nu Att ja. eh, såhär, du kommer hitta din drömpartner Via Idalen Du får också att fylla i Ska jag du, ja, gör det på din telefon under pausen. Ja. Ska vi se om vi har några eh, tjejer med oss. Ingrid är med. Hallå Ingrid? hör du mig? Ingrid? Det var konstigt. Jag får trycka in den en gång till. Ja. Ingrid, är du med? Ja. Hej. Hej. Hej, du vill dejta. Ja, precis. Du är att är Ja, vad vill, är det någon av dem som vi har pratat med eller vill du ha... Nej, jag är äldre. Jag är 55. Du är 55. Vad vill du ha, Ingrid? Åh eh, oh gud, vad vill jag ha? <laughs> eh, Adonis. Nej, men... Eh, jag vill vara... Någon typ som man kan vara särbo Du vill inte vara sambo? Nej. Nej. Eh, vad ska jag ska bara skriva upp här Ingrid, 55, vill vara särbo Hur ska den här mannen Eller är det en kvinna kanske, nu vet inte jag Nej, det är en man. man Hur ska den här personen vara? Ja, inte den här spänsliga typen Utan lite, lite Kanske lite sticker Eller någonting annat Typ Mm? Typ. Personlighetstyp då? Ja, så han ska ju det var, det var ju en jättebra bra fråga. Men alltså, vanlig trevlig man som man kan nå oss med. Som man kan prata med. som mm. in, det är inte så jävla konstig karl som inte kan prata. Inget så tyst? Nej, precis. men Kanske har lite inte i huvudet. Man säger så då. Alltså, lite... Uh, ha lite, li, lite koll på saker och ting liksom. Menar. Absolut, lite, lite snabb i huvudet Och sådär Ja precis, men inte bara uh. <laughs> Okej, han ska gärna kunna forma Ord med munnen ja. Så. Ja, ja precis, man kan liksom prata Liksom Saker som händer, så man har lite koll på saker Och ting och Ja mm. Vad va tänker du åldersmässigt då Ingrid? Nej, ja, runt min ålder Men när vi vill ha yngre Så, så, så helt koll. Det är helt okej okay. mm. Vad spännande Det då, är då, då, vill... alltså ingen är över 60 i Nej men 25 Det är liksom för ungt eller Ja det är, det är mina mål mm. nej, nej. nej det känns läskigt Men vad, vad, vad är vad är, hur, vad är det yngsta då som vi vet Ja 35 30, Mellan 35 och 60 En kar man kan prata med gärna lite händig Som vill vara särbo Ja precis Ja då det vet är vi det, det och, och man får, vad får man av dig då? Hur är du som person? Oj, vad får jag av mig? Ehm, mycket kärlek. Ehm, och äh, älskar att gå ut och vandra och prata om saker som händer. L lufta saker som händer. Alltså, vad ska jag säga mer Hur länge har du varit singel? 30 år. Vad sa du? 30 år. 30 år? Ja. Ja, men då är det väl dags. Ja. Men vet du vad, Ingrid? Vi annonserar ut dig. Häng kvar så får du ge ditt nummer till Lisa. Och, ja. Eller mejl eller vilken vad du nu vill lämna. Och så hoppas vi att någon nappar. Och jag ser Ingrid ut i kroppen. Ja, till ja säger jag. Ingen aning. Ja. Men det var trevligt. Ha det bra. Ja. Häng kvar. Okej. Okay. Ja. Vill du dejta Ingrid 55 Yngre i kroppen, som hon sa. Eh, Särbo. Eh, vad, vad fick du för intryck, Dana? Ganska pratig. Ja, ja, hon lät. Nu är jag elak, men hon lät äldre än vad hon var. Men Så kan man ju inte säga. Nej, jag vet inte. Hon kanske var äldre och ljög. Nej, det tror jag inte att Nej, hon var. Men hon verkar härlig och vill träffa en man mellan eh, vad sa hon, 30 till el... 60. Nej, hans högst 60 var det va ja, mellan ja, 30-35-60 någonstans 0200 11 12 13 ringer du och det ringer för fullt jag ska bara försöka matcha in här uh, ja vem har vi Kristoffer tror jag hallå Kristoffer Kristoffer var borta uh, Krille hej ja, det är bra hur mår du nu vet jag jag känner igen ja. dig Radio f Dr. Phil, liksom. Ja, precis. Du behöver fakturera snart. <laughs> nej, men det är äh, Nej, men jag tänkte slå lite på näsan där med internetdating faktiskt. Ja. Äh, varför jag tycker internetdating är bra. Jag tycker att man ska komma utanför ramarna lite i Sverige. Det är många ja. som, som David är nu. Det hette det, va? Ja, Danne. Danne. Ja, Danne. Ja, ja. Uh, nej, men att man uh, kommer utanför uh, den här umgångskräpsen liksom, umgängeskräpsen, och uh, liksom utvecklas lite. För det blir lätt att man liksom, ja, uh, jag kommer ju från Järfälla i, i, i grund och botten. Kollar liksom. ja. uh, jag tillbaka liksom, jag har inte så mycket kontakt med någon där nu, men uh, jag hör ju liksom, uh, man har ju Facebook och lite sådär. Och, du vet, folk har ju barn med, med, med någon som har gått i samma klass som dem. Min kusin har, har, har barn med och är tillsammans fortfarande med en kille som... De har liksom gått till samma klass än sjunde, sjunde klass, liksom. Mm. Och jag tycker det är lite... Man kan inte kalla det incest, men... Nej, Ni förstår ju vad jag menar. Jag, jag tycker liksom, jag tror att det är nyttigt att liksom våga, våga hoppa ur den här lilla bubblan, liksom. mm. Och inte bara beita folk i sin... Ja... I sin umgängelse, så att säga. Alltså, jag, jag, jag håller med på ett sätt. Däremot tycker jag liksom att det har blivit lite så här cyniskt just vad gäller... Eh, men, att ytligheten får styra väldigt mycket på datingsajter. Det finns ju undantag men du vet, att man sitter och klickar på bilder ungefär och har bestämt sig för vad, vad ens... Jag kan bara gå till mig själv och mina nära och kära och jag vet att jag skulle faktiskt... Nu är min sambo absolut inte ful på något sätt. Han är, jag tycker han är skitsnygg och han tycker jag är skitsnygg, men vi hade liksom inte, tror jag fastnat för varandra om vi hade sett bilder på en dating-sajt för vi är liksom inte på pappret varandras typ, om du förstår vad jag menar Jag förstår, ja helt Då hade man så här, nej men det där, jag vill ha en kille med liksom fluffigt långt hår jag hittar jag bara på, och han ja. har inte det så det är så här, klicka bort jag tror att, och han kanske bara, nej men jag vill ha en tjej med långt, brunt, lockigt hår inte någon liksom tokig, rödhårig, konstig så då, då tror jag liksom att man, men du håller du inte med om det som jag och Danne säger, det här med ja. kroppsspråk då? Um, hur men du då? Alltså, om man träffas uh, IRL eller? Ja men det, inte kanske så på kyldisken på Ica men på en fest eller middag, gemensamma vänner på en festival, vad det nu kan vara att man faktiskt ser personen du vet, man får en annan uppfattning en helhetsuppfattning Absolut alltså, jag, jag, jag, rapade, alltså, jag visste inte det totalt jag tycker bara att man ska ge det en chans liksom Uh, inte att det inte är. Det, är, mm. det, är inte, det är inte så ytligt behöver. jo det är det men det eller <laughs> ja men det är det Tyvärr så är det, det men det är samma om du går på krogen man, fan, man går inte fram till om man tycker någon är ful så går man inte fram till den det första man gör vid vad och ska jag säga känna pengarnas mig och Käka lite popcorn liksom, det, det är inget då, Poppa liksom. Lite popcorn. Nej men tror inte att man på ett annat sätt Inte är lika ytlig För att man ser En person som kanske inte uppfyller alla ens Utseende krav om man nu har såna ja. Kan ändå ha en jättehärlig skärmig utstrålning Du vet Härligt leende eller ögon Som man blir så här. shit vad, vad spännande att man Det tror jag absolut det är... uh, Ja Ja, men jag, du vill ändå försvara lite där. Men om du, ja. du är ju fortfarande... Nej, du hade du datade nej. någon. Hur gick det? Du skulle ringa tillbaka, just det. Ja, ja just det. Men det, var, det var därför jag ringde. Men, jo, men det går jävligt bra. Så jag, äh, det går bra nu? Igår, ja, så det känns jävligt bra faktiskt. Men är ni ihop eller vad händer? Nej, det är vi inte, inte. Men man får väl hoppas på det liksom. Men hur, jag, jag tyckte det var så jobbigt, Krilla, i början när jag träffade min snubbe. Det är så här, jag, det här när är man ihop? När, när är man det, ja. liksom? Jag vet inte. Jag, vet, jag kommer ihåg med mitt ex i alla fall, då, då frågade jag henne så här: äh, äh, ska, ska vi tolka varandra som att vi är tillsammans liksom? nu? Hur, efter hur lång tid frågade du det? Då? Mm. Ja, fan var det? det var väl tre, fyra månader sedan? Ja. Men det är ett stort steg att göra det, för då har man ju bundit sig liksom, och då, men det är klart. Vill man vara tillsammans med den personen så ska det inte vara något problem. Men har, ni, har du den här tjejen du träffar nu, är ni exklusiva med varandra eller träffar ni andra också? Nej, jag gör inte det i alla fall. Så, men du vet inte om hon gör det? Men du har inte nej. sagt så här: jag vill inte att du gör det, eller det får nej, ju hon inte, göra som nej. hon vill, men du har inte framfört några önskemål så? Nej, nej, hon får göra det om hon vill. Det är, jag har ingen ja, hållning på henne liksom så... Så det är väl okay, liksom, om... Du får ringa oss här lite då och då och berätta hur det går. Ja. ja. Prata lite relationer. Ja, det okay. tycker jag. Tack snälla ja. krilla. har det bra. Okay. bra. bra. Hej. Ja, men det är lite högt och lågt här idag eh, blandat, Anne. Men det är intressant det här med när är man ihop. Ja. På tal om det. Nej, inte på tal om det. Nej. Jag låtsas ju vara singel här nu på en site för att se hur det funkar. Jag har då fyllt i ungefär 370 miljarder frågor- och sen fått några skräddarsydda män till mig som de då säger det här är dina drömmen. Eh, och eh, då har vi då Per Gunnar 25, Jonathan 31, Ken 35, Micke 34, Kim 24, Peter 24, Joakim 33. Och rent åldersmässigt så vill jag ju då ha någon lite äldre än, eh, förlåt mig, älskade Danne, men någon Ach. som är, vi säger då, 33. Vi, vä eller vi väljer Micke. Ja, Jonathan 31 tar vi här i Hägersten då ska vi se vad han har skrivit om sig själv, och det här är så intressant för att då ska jag då sitta här som om jag hade varit singel och läsa det här och känna så här, åh, eh, om jag bara blir avskräckt han eh, är försäljningschef, 180 cm europeisk, han vill ha barn och röker och snusar inte Uh, du, allt du borde veta om Jonathan. Om jag berättar allt här kommer jag ju skrämma bort dig, Smiley. Han gillar att vara på gymmet. Uh, uh, ska vi se, um, en härlig middag. Klyssor, klyssor, klyssor. Ja, det är väldigt mycket klyssor uh, jag också på de här. Han gillar att hålla sig lugn i stressiga situationer, lyssna på mina vänner, ta tag i utmaningar, att få framgång på jobbet. Han söker glädje, trygghet, respekt, förtroende. Uh, det här låter ju fint, vi behöver inte vara lika men ska hjälpa varandra att ta fram våra bästa sidor han känner sig bekväm med de flesta sällskap, bla bla bla bla, bla. han gillar inte egoism Och han är säkert inte alls egoistisk det är ju inga människor som uh, oh, är jag vet inte, gud vad tråkigt flitig och uh, Tråkigt. Men uh. uh. jag känner så här. Vad, vad ska jag få ut av det här liksom jag vet inte riktigt det är bara heller. klyschor, det är bara ja. klyschor Alla är entusiastiska Trevliga, älskar sina vänner men Det är gillar mat. det de vill pusha de här hemsidorna De vill pusha fram det man, Det är liksom den bästa partner man kan få Eller kan söka liksom. är så ja. här, De verkligen pushar för det Och så pushar de för att stärka ens egna liksom, så här. Nej, men jag, jag, jag är min bäst. Vi skiter i det här nu och jag, Du håller på med Daling också där Ja, mm, jag ska kolla lite andra igång. sajter jag har Badoo här också som är väldigt spännande där någon frågade mig om jag sålde sex för några veckor sedan, jag heter inte mitt riktiga namn där men Nej. det var spännande så gav jag det intrycket men skit i det, kör radiodejter istället ring in till mig Sissi och Danna denna fredag om du själv är singel och antingen vill nappa på någon av dem vi har annonserat ut vi har, jag måste läsa innan till nu för det är så mycket folk vi har Ingrid55 Särbo, eller hon vill vara Särbo, hon är inte Särbo pratig, aktiv, söker en man mellan typ 35 och 60. Ring på Ingrid 0200 11 12 13 Jocke 23 jobbar inom byggbranschen stilig enligt honom själv och väldigt så här, gillar att träna hålla igång. Eller Mohammed 44 som gärna skaffar barn och vill ha en tjej med hjärtat på rätt ställe. 0200 11 12 13 ringer du till mig Cissi och Danne. Vi är tillbaka efter pausen. Radio 1. Sissy-Berlin. Det är många kärleksbollar i luften just nu eller vad säger Danne? Hallå? Ja, det är väldigt många. wakey <laughs> du lyssnar på Radio 1 och du förlåt, du är mitt uppe i samtidigt här som vi gör ett ADHD-radio och varvar eh, radiodejten. Man får ringa in antingen på någon av de singlar som har ringt och vill söka kontakt eller själv annonsera ut sig som singel. Så eh, håller vi på och granskar ska vi säga, dating lite, för jag är ja. fortfarande ganska skeptisk till det här, för det är inget nytt fenomen men hela det konceptet. Och Nu har både du och jag registrerat oss på i darling som är mm. så här, mötesplats för singlar med höga anspråk och så får man liksom fylla i en uppsats vad man gillar, så här, vetenskaplig dating jag tycker det är så jävla fånigt, va, va, hur långt har du kommit i den här ifyllarprocessen jag, eh, jag kommer till, det var så här, när jag, nej, här är en fråga som jag är på nu, Var vänlig anger dig två eller tre sysselsättningar som du helst tillbringar din fritid till då kommer du skriva som alla andra, mat, resor och eh, fest, typ Uh, jag skulle gilla ifall någon skrev bdsm sex eh, stripa katter och eh, jag vet inte <laughs> <laughs> Praise Satan liksom Ja det, ja, det hade varit väldigt ja, kul Ja det har varit roligt, jag funderar på att göra en sån helt bizarr, det skrev jättekonstiga saker Ring till mig CC och Danne som också sitter i studion denna fredag och eh, annonserar ut dig själv som singel eller jag dejta någon som tidigare har ringt 0200 12 13 och Mia ska vi se er med oss Hör du med Mia? Hej Tjena Mia, vem är du? Vad söker du? Allt på en gång här Du får börja här, vart du vill Jag söker en eh, tjej mm. Eller kvinna Mellan eh, 20 till 100 Gärna mm. eh, ska vara tycker om att vara ute och röra på sig mm. jag, håller, jag jobbar med hundar jag skriver samtidigt så att du undrar varför jag är tyst. Ja. Jag jobbar med hundar. Mm. Så hundar är en stor, stor del av mitt liv. Är du, jobbar du på en kennel eller på... Nej, jag jobbar med ett mobilt hunddagis. Okay. Ja, okej. Så att jag åker hem till folk och hämtar ut deras hundar. Vad spännande. Ja. Men hur gammal är du, för jag fråga det? Jag är 29 år. 29, du låter ganska ung. Jag skriva ja. det här. Uh, du var ganska generös där med åldern 20-100. till 100. Kan du ja. dita en tjej som är 70 liksom? Ja, det är inga problem. Vad va öppen du? Är. Jag tror det är ganska många som inte är så öppna. <går> Nej, men inte åldern. Åldern har ingen betydelse. Men gärna inte under 20 för att jag vill gärna hitta något seriöst. Mm. Det är så att jag, jag har fyllt i Stockholm för två år sedan mm. och då trodde jag att det var lätt. Det är som homosexuell. Mm. Att hitta någon. Men inte. <laughs> men vad, vad, vet du vad men Jag lämnar frågorna till dig, Anna. För jag måste skriva ut det här på Twitter också. Så att vi har ja. får in lite folk där. Du får, du får fortsätta att grilla. Ja, Mia här. Okej. Okay. Ja, va, va, va, vad sa du? Var... Hallå Vad sa du? Va, vad var det du sa precis? Det var... uh, att, uh, att det var lättare. Jag flyttade till, till Stockholm för två år sedan. Ja. Och jag trodde att det var lätt jag är som homosexuell att hitta eh, folk och data här. Ja. Men det tycker jag inte. B nej, det, är ungefär, det är ungefär under Pride pride -däckan. då brukar det vara lite enklare, men annars ja, jag vet inte. <laughs> nej. Eh, men har du eh, alltså vart? Hur har du sökt? Hur har du försökt söka? Ja, jag har både sökt eh, till exempel på sidan QX. Mm. Ja. Men där blir det oftast att allt anspelas på sex. Och sex är väl inte fel men det är inte bara det jag söker just nu. Nej, mm. mm. du söker en partner liksom? Ja. Eller i alla fall du... börja som vänskap och så får man se vad som leder. Ja, det är en bra förutsättning eller en bra start liksom. Ja. Men då annonserar vi ut det. Jag skrev precis ut på Twitter här också Mia att man skulle ringa in. Du vill ha en det, vad var det du sa vad är du det har du berättat lite om dig själv. Vad är det för typ av tjej du vill ha? Något lite mer seriöst, men hur ska hon vara? Uh, hon ska vara glad mm. framåt. Tycka om att vara ute och röra på sig. Mm. Uh, gärna kan ge mig lite träningstips för att komma igång. Och så måste hon självklart vara mm. Annars Annars fungerar det inte. Inte allergisk. Det finns i för sig tabletter man kan ta men det, viktigaste är, kanske, men det viktigaste är att man gillar Hundar och dig Men vad, vad trevligt Mia, då, då lägger vi ut det här Till, till budgivning jag på åt låter jättekonstigt ja. Man får gärna ringa, du, eh, du har gett en uppgift Redan till Lisa, så vi har ja, dem har ja, Då hoppas vi på tur då Ja men det hoppas jag verkligen Så följer vi upp sen på något säkert Ja Ja, men gör det. Ha bra, okej. Okay. Okej, okay. hej. Hej. Vill du också dejta? Eller vill du dejta? Vi har några. Ska jag läsa upp alla våra prospekt här nu. Eh, det är antingen Mohammed som ringde först. 44 år, jobbar inom byggsvängen. Eh, söker en kvinna med hjärtat på rätt ställe. Stort hjärta. Gud vad det låter. Men det är så. Ja. I den här svängen. Eh, han var inte främmande för barn. Nej. Så. Jocke 23 är också ett prospekt lite mer jag menar så här, ung, ung i farten kallar sig själv stilig gillar Hantverkare. sporta Handverkare. Vill, ja, vill ha en aktiv tjej som också gillar sport och sådär, hantverkare precis också, sen har vi Ingrid 55 som söker en man hon var ganska generös där med åldersspann 30 ja. någonstans 5-60 ja. någonstans där hon vill ha en särbo hon vill inte ha någon så här flytta ihop och så. Exakt. han måste vara aktiv, hon sa en kar man kan prata med mm. Är det du? Eh, jag frågar inte dig nu Nej, Ta, ja. Du är lite för ung för henne Nej, Tyckte hon eh, Eller senast Mia som ringde, 29 år Söker en kvinna mellan 20 och 100 år Som älskar hundar Precis som hon Och gärna bor i Stockholm mm. eh, 0200 11 12 13, ringer du Oavsett vem du vill dejta Då säger du till Lisa i växeln vem det är du är intresserad av Så kopplar vi in dig så löser vi det här på något vänster eh, Vi tar nyheter Sen är vi tillbaka här i Radio 1 Med radiodejten och pratar om kärlek och relationer Radio 1. Sissi Valina. Jag minns när jag träffade min, det var inte så länge sen, men nuvarande sambo så var det så där. jag kan fortfarande känna hur skönt det var. Det är inte det alla förunnat. men det var skönt att träffa någon så helt anspråkslöst. Danne sitter med mig i studion. Hej, hej, hej. praktikant Anne. Och eh, vi ska inte fläcka ut våra egna kärleksliv. Jo, det är precis det vi gör här också ja. mitt i radio för lite identifikation. Men det jag ska säga var att jag uppskattade väldigt mycket att träffa någon på sånt där på ett sätt där det inte var så stiltigt att så här, jaha, jag vad jobbar du med? Vad gillar du för vin? Och, utan vi möttes och liksom började prata om helt andra grejer som jag som ganska existentiella, ja men du vet så här, jobbiga, direkt mm. nästan så blottade vi väldigt så här, jobbiga saker båda du gått igenom. Ja. Liksom man berättade om ja, men, så, så, i mitt fall så berättade jag om liksom, så här, ti, tidigare inte så här detaljerat men liksom jobb, jobbiga relationsupplevelser, livskriser, ångest. Vi pratade om roliga saker också, men det ja. var väldigt så här lägga så här hjärtan, hjärtat på ett fat på något vis. Vi slapp hela den här för vi kände varandra lite sen eller jag vi, vi hade gemensamma liksom vänner och bekanta och jag känner hans familj också så vi, vi slapp allt det här vad jobbar du med? Det känd, vi visste ju det redan ja. ungefär, så här, inte detaljerat men vi visste liksom han jobbar med det här och hon jobbar med det här och eh, det fanns inte de här 20 frågorna utan pang på, bara snacka om allt och så flöter på, det var liksom inte tyst båda bara bla bla bla, bla. Ja, så är det fortfarande, alltså, det är ju tyst ibland också ja, men ja. Eh, det var inte det här stolpiga utan vi bara såhär, vi klickade och det är väl då man vet att det är rätt jag vet inte, eller så kan det växa fram också såklart, men jag har väldigt svårt för det här forcerade liksom, två människor ska sitta framför bränen och säga ska vi ha skola, och så bara, så här, har jag lust att och, och liksom jag har gått på dejter när det har varit så här lite trevligt, du vet, lite puttrigt, inte så intressant, men Nej. trevligt. Och vederbörande säger säger här: ja, har du varit på Gotland? Jag bara, ja, jag älskar att suga kuk på ringmuren. Nej, men liksom bara för att väcka en reaktion så blir det jätte dålig stämning ja. i dejten typ slut. Eh, men det är inte det vi ska prata om idag. Jag ville bara peta in det här hos mig, Cissi Wallin, i Radio 1. Man säger, suger kuk på ringmuren säga på Förlåt var sidospår. Ring till mig och Tanne som sitter här, stackars överkörd praktikant och fyller ut men du är också singel och vi tänkte vi att ska, vi ska fokusera på dig jag ska bara annonsera ut de andra singlarna också Vi har pratat med Mohammed 44, byggarbetare som söker en kvinna med ett stort hjärta, gärna som vill ha barn ja. Jocke 23, vill du berätta om Jocke? Han var 23 hantverkare och stilig hantverkare eller han någonting ja. själv också han sökte med någon som var lite mer gillar, gillar att resa och han är väldigt sportig av sig också. Mm. Gymmar mycket. Gymmar mycket och gillar spontana gillar att prata om det också. Gymm... Gillar att prata om träning och gärna så här... och reser. Någon som har ett sånt intresse. Ingrid 55 ringde. Hon söker man. Båda Mohammed och Jocke söker ju kvinnor ska vi säga. Ingrid 55 söker en man mellan typ 35 ish och 60. Mm. Och är väldigt aktiv. Hon tyckte att hon såg yngre ut än vad hon var. Det säger folk alltid, men man får lita på det. Och vill ha en serbo. Och sen ringde Mia nu senast, 29 Bast, som söker en tjej mellan 20 och 100 år. Ja. Har vi några 97-åringar som lyssnar, så varsågod och ring. Nej, men hon var väldigt öppen, sådär, öppensinnig, sinnad, säger man väl. Och hon, enda kravet egentligen var att personen ska älska hundar. Precis som hon. Ja. Gärna var ute mycket med djur i natur och sånt. 0 11, 12, 13, ringer du. vara sig vem av dessa du vill dejta. Och i eh, väntan på det här så eh, tänker jag att vi ska annonsera ut dig också som en liten bonus. Ja. För du var ju här i radiodaten förra veckan. Yes, det var jag. Vad, eh, då fick du några napp, men ja. du vill fortfarande ha lite fler ja, ja, prospekt. Visst. Berätta om dig själv, Danne. Jag är 19 år. Det här är jättejobbigt tycker jag att berätta om sig själv. Men jag ska försöka. Jag är 19 år. Jag gillar musik för det håller jag på med. Både i radio och på fritiden. Mm. Um, och, ja, vad finns det mer att säga? Jag är ganska pratglad. Som, så, som jag, så som du säger att jag är. Jag, Ja, vad var det du sa mer? Alltså det är mycket lättare än någon annan säger det här. Jag tycker det är extremt jävla jobbigt att prata om sig själv. Um, jag gillar att prata väldigt pratklad, men det sa jag redan. Uh, jag hoppas jag är ödmjuk. Um, Jo men det är det tycker jag Du är, du är väldigt en är. Är väldigt mjuk man Skulle jag säga Och det känns skönt tycker jag då personligen Bara att de här männen. För det finns ganska mycket killar som gärna vill vara lite så här macho Nej, Framförallt äldre jag. Du är så ung också, du är 19 år Och så här härlig 90-talist Du är född samma år som fotbolls-VM 94 var ja. Du minns In... inte den sommaren, det gör jag nej jag fick höra att den var varm den var varm jättevarm ja det är liksom det fortfarande folk pratar om när man pratar om svensk sommar ja, det, var, det var varmt där för 19 år sedan nej, men, men jag fanns under så, den sommaren i alla fall du var med ja. kan man säga ja men jag minns inte nej det är helt förståeligt eh, men du är väldigt betaman skulle man säga beta man, ja, men man pratar nej. om alfahanar hanar beta hanar ja, men lite så här, motsatsen till den här macho, lite känslokalla du vet, den som går ja. ut i skogen och så här stryper en grävling eller en björn med händerna, du är lite mer den här känslosamma, varma moderna mannen modern ja men jag, gill, jag personligen bara, det är väldigt personligt såklart ja. men jag gillar inte den här stilen jag tycker den är väldigt avtändande framförallt, de flesta är ju inte så egentligen nej de, jag tycker de är jobbiga de killarna som är som är sådär macho ja men som inte kan dricka tre öl Utan att vad fan du på ska du spela men man så här, men, du behöver typ en kram vet du det Dåligt ja men det finns så mycket sådana snubbar jag vet inte vad, de, vad som har hänt som har gått fel det kanske även finns i din ålderskategori oh ja, oh ja. det gör det men jag tycker att ni är många fler som är lite så här mjuka tycker du det? Ja, som kan prata om känslor på ett... Ja, men så här... ja, jo, det jag kan vi ändå... göra. Jag har ändå så jävla många män har jag inte haft, tyvärr. Hade gärna haft hundra män så jag kunde ha en empiriskt underlag. Men pojkvänner, dejter, killar jag träffat hit och dit. Många har varit 70-talister. Ja, 70 ja. Det är inte fel på er, älskade 70-talister. Men man märker en sån otroligt distinkt skillnad mellan 70 talistkillar generellt tycker jag och 90 talist -killar. Nu har inte jag varit inne så mycket på 90-talet och dejtat, för ni är så himla unga fortfarande. Men... Bara när man pratar med, med killar. Simon Lundberg är här ibland också. Simon Musea. Ja, och han är ju född 90. Och jag tycker man märker jättestor skillnad just på den här öppenheten. Kring jag menar att det är tack och lov inte längre tabu för en kille att vara sådär, visa sig känslig och lite svag ibland. Mm. Utan 70-talisterna är fortfarande tyvärr väldigt formade av så här Rambo och liksom hela den Sylvester Stallone i Iran om man ska vara så här tuff och hård. Och... Men undrar vad det beror på, för vi 70-talister skulle kunna ha liksom samma föräldrar som 90-talister. Det är på håret i och för sig. Men det, ja, det finns era är ju mest några... födda på 60-talet skulle jag säga. Ja, min är född 58. Ja, ja, men på 68. närmre 60-talet kanske. Ja. Jag tror att 70-talisterna har ju mer 40-talistföräldrar och så kanske det har påverkat på något vis ja. Jo, jag vet inte Det är lite olika det där Men det är bara min tes, skit i det nu Ring om ja. ni vill dejta för 17 0200 11 12 13 uh, Ska vi se uh, uh, uh. Har vi någon här Vill dejta Någon har vi här, ska vi se Hej, vem pratar jag med Hej, det Hej, Oti, hey, Oti. Då läste jag. Du, vill, du är lite intresserad av Mia Ja Vad trevligt Ja. Vad, är det du, vad var det du tyckte lät intressant hon lät bara trevlig och glad att hon vågade ringa in. Ja. Gillar du hundar måste vi fråga? Ja, jo. Alltså jag gillar djur överlag men jag inte. Jag har ingen hund själv, jag har andra djur. Vad har du för andra djur? Jag har en katt och så har jag två rötter. Ja, ah, okej. Okay. Men det, det tror jag säkert Mia gillar också. Ja, gillar man hundar så gillar man väl katter, råttor, jag vet inte. Var ju, Bara... hon var ju djurvän så. Ja. Men vad spännande. är ja, i alla fall djurvän. Va, vad sa du? Det kan i alla fall klassa mig som en djurvän. Ja men det är bra. Hur gammal är du? Jag är 33. Ja men då är du inom åldersspannet där. Hon vill inte ha någon under 20 men då då klarar du dig. Ja just det, jag, jag är inte över 100 heller. Är du säker på det? <laughs> men Mia sa ju det att det var lite svårt som, som hbt-person att träffa eh, folk eller partners eller vad ska man säga i Stockholm. Hon trodde det skulle vara lättare. Jag vet inte var du bor någonstans. Men... Jag bor också i Stockholm. Du bor i Stockholm. Har du upplevt att det är svårt? eller Har du samma ja. upplevelse som henne? Jo, men det har jag. Det, det delar med henne, absolut. Det, det är lite knöligt och sen så eftersom det är liksom alla är så inställda på att uh, alla ska vara heta då. Ja. Så att, uh, då blir det liksom mycket mindre utbud och sen så det är inte så lätt att liksom bara börja flytta med någon annan kvinna. Nej. tänker om den tar illa upp eller något sånt där. Men vad, vad tänkte du, Anna? Ja, jag, jag har faktiskt blivit flörtad av eh, både en och två killar och jag kände att eh, nej men liksom varför ska, du, varför ska du man ta illa upp? Liksom? Äh, nu ja, jag vet inte. Eller så är det jag som du kunde svara men tänk om jag har tagit fel och liksom... Tänk om jag gör ja, ja. fram eller något sånt Men där. du kan ju inte veta bara genom att titta på någon om den är homosexuell eller inte. Eller det finns något som heter Gaydar, men jag tror inte att det, det där känner man väl inte alltid av. Nej, exakt. Jag, jag tycker fan, gå fram. Skit. Eller så ringer man till radio Data, ja, Det är väl jättebra. Ja, ja, ja. <laughs> men något, hur skulle du beskriva dig själv som person annars då, Så vi får ett litet grepp, så. Um, jag är lugn och glad och sådär skärma inte så ofta med folk. Trevlig och lättsam. Mm, Jo men absolut. Um, så socialt, har alla så vanliga skills har jag liksom, liksom alltså socialt kompetent och sånt där. Uh, sen gillar jag natur och sånt där. Jag brukar vandra på somrarna upp i källen. och mm. sånt. Och um, um, ja. Ja. Men det jag tycker, vi behöver inte hålla på frågan om dåliga egenskaper. För det, för det får man upptäcka ändå. Men det jag tycker det låter som en ganska bra match. Vad tycker du, Anne? Ja, vad inte? Ja, åldersmässigt och djur och så här. Vet du vad, Otie, vi, vi låter dig hänga kvar om du inte redan gjort det. Och eh, te ger telefonnummer eller mejladress till Lisa i växen, Så kopplar vi ihop dig och Mia. Får vi se vad som händer? för vi följer upp det här sen? Ja, häng kvar. Vad kul. Ja. <laughs> du lyssnar på Radio 1 och hoppas det blir någonting där. Ja, vi. vi har ju haft det här konceptet i ganska nytt Radio Så vi, kommer att, vi tar ju era uppgifter och kommer följa upp sen hur det har gått. Så jag tänker vi ringer Oti eller Mia om två veckor kanske. Ja. Och kollar hur har det gått? Har ni hört? Har ni sett? Vad har hänt? Man behöver inte berätta detaljer om man inte Nej. vill. Men bara så här: har det liksom lett till någonting positivt så? Och Danne får vi inte glömma heller. Singel, 19 år, intresserad. M musikalisk är du? Ja. Och mediaintresserad. Yes. Plugga i media och radio, därför sitter du här. Ja, exakt. hos oss. Eh, Jag skulle beskriva, nu känner jag dig lite, grann, så Därför ja. blir det så. Jag skulle beskriva dig som en väldigt eh, rar person. Jag menar så här, bara en liten sak som jag blev alldeles lycklig över. Det är att jag eh, hade så här blodsockerfall efter en sändning. Och du ser det, för då sitter du med någon kolaflaska. Ja. Det har hänt flera gånger. Du var så här, nej men ta, du får den här av mig. Så har du gett mig Coca-Cola. Och jag känt så här, men gud vad. Och jag bad inte om det, jag frågade inte, utan du nej. liksom erbjöd. Jag läste av dig alltså. Ja, men du har en sån, här, en sån generositet. Och det behöver inte betyda att man köper massa presenter till folk. Nej. Men att du här, är liksom givmild i din personlighet på något vis. Så det tycker jag var väldigt fint. Fast jag tycker inte alltid jag är det. Det är, det, är är att det är ganska få människor som erbjuder så har man en halv liten kola så har man liksom köpt den till sig själv. Då har du väldigt sällan varit med om att någon säger vill du smaka lite eller vill du ha den? Det händer väldigt sällan. Även, ja, även om det är en liten liten grej tycker jag att det är ett sånt fint personlighetsdrag. Aha. Så vill du bli bjuden på Coca-Cola så kan du ringa. Nej, ja. men jag tycker att det är så här, säger en del om dig hur du är som person. 0200 11 12, 13. Oavsett vem du vill dejta så, så tar jag det med Lisa i växeln. Vi tar en paus här är tillbaka alldeles strax och fortsätter radiodejten här i Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Vill du dejta någon av veckans singlar här i radiodejten? Jag ska rabbla alla skitfort här nu för vi har eh, ingen tid att spilla. Hej Daniel förresten. Danne, hey, hey. Säger vi. Du är en av dessa. Yes. Yngst idag, 19 bast, eh, hetero lite för tjejer. Ja. Musikalisk, omtänksam och väldigt så här, gillar pratiga tjejer. Man ja. får inte vara blyg. Nej. Nej. Eh, där är en singel, bor i Stockholm då. Mohammed är inte här, han har ringt in. 44 år, eh, jobbar inom, bygg, inom byggsvängen. Eh, vill ha en tjej med stort hjärta och gillar inga problem alls med att skaffa barn. Eller, han var öppen för det. Eh, Jocke 23 ringde också. Han är stilig hantverkare, gillar att sporta. Det var viktigt för honom. Måste vara en aktiv tjej. Och resa. Och resa, precis. Eh, sen har vi Mia som vi precis pratade med ganska nyligen. Och hon har fått en eh, kandidat, men hon vill säkert ha fler. Eh, 29 år, söker en tjej mellan 20 och 100 år. Och det enda kravet hon hade egentligen mer var att den här tjejen måste gilla djur. Ja. Framförallt hundar, för hon jobbar med på ett hunddagis, Mia. Eller så, hund, vad heter, ja, hund, ja, mobilt var det väl. Hund. Mobilt hunddagis. Man, de liksom kom hem till folk och tog deras tog. Passade mm, hundar. Ingrid, 55. Eh, har vi också då äldst idag, känner sig yngre mm. söker en eh, lite yngre man helst, ja. eller i alla fall inte över 60, och eh, pratig, pratig, aktiv, vill bli särbo, och eh, vad var hon sa, han får inte vara tyst Nej, nej han får inte vara tyst Ring på någon av dessa eller du kanske är intresserad av fler, vem vet 0200 11 12 13 så ska vi koppla samman er det är fullt ös här eh, ska vi se om det är någon som eh, Anders har en historia tror jag. Hallå, Anders. Hej Anders! Hej. hej! Hej! Du har en dating -anekdot. Nej, det, det vill jag faktiskt inte påstå. Utan jag sa just att jag snöade in på en liten annan grej ni pratade om som handlade om generositet. Ja! Och, Vad eh, tänkte du då? Ja, det är så att en av mina bättre vänner. Ja. Uh, han, uh, han frågade vad vi ville åka med till Thailand och det, det säger väl ingen nej till nu, inte så att han skulle bjuda oss på det på något sätt, men nej. han frågade vad vi kunde tänka oss åka med. Och vi sa att ja då måste vi nog titta lite grann på budgeten och så vidare. Ja jag kan fixa bra priser så han lyckades ju faktiskt fixa mycket bättre flygpriser och hotellpriser och allting. Mm. Och det slutade med att vi tackade ja Så vi ska åka med på den här resan Han var så glad för det så att han kom förbi Med en flaska whisky till mig Jasså Ja och det var inte bara en flaska whisky, Utan idag kan man beställa en Famous Gross med Etikett där det står till exempel Famous Anders då, som jag heter Ja ja ja okej okej jag förstår Men det här var ju ingen date på något sätt Utan det här var bara en rolig generositetshistoria Ja, men det är ja. fast det borde väl få försöka dejta honom bara för att han är så Ska du börja dejta honom? Han är ju så generös att Ja, vad spännande. Ja, och det räcker inte med det faktiskt. Jag heter ju inte bara Anders jag heter Brink jag fick ett två flasker på en annan plats på det Famous Brink så att, ja, nej, det var helt jag vart nästan tårar då hans generositet. Ja, han kanske är lite sugen på dig. Ja, vem vet? Men du får fråga helt enkelt. Ja, han har ju en fru, men i och för sig... Det. Ah, ja, men det har aldrig hindrat någon, håller jag på att säga. Men eh, ja. ha det jättebra. Okej. Okay. Hej, hej, hej. Oh, ja, det är en otrolig historia. Ja, han kanske är lite sugen, eller... Eh, jag ska se här, jag läser på skärmen ifall det är någon som... blad eh, blad blad bla. Ja, vi väntar lite, för nu är det många som inte... Jag vill att ni svarar... Eh, på dem vi redan har. för Det blir så otroligt mycket singlar. Vi vill ha lite svar också. Vill du dejta någon av följande som jag har läst upp? Mohammed 44 Jocke23, Ingrid55, Mia29 som söker kvinnor då. Eller Danne som sitter här 19. Ja, hej. Ni andra är hetero och Mia är hbt-person eller homosexuell som det heter. Ja. 0200 11 12 13 ringer du. Och i väntan på lite mer respons på det, vi ska koppla in fler singlar också, vi måste bara balansera upp det lite så tänker jag att vi ska prata mer om det här med nätdating och, och hur går det för dig på den här idaling? E ja, jag kommer fram till det var någon partnerval så här, hur långt, ja, hur långt är du beredd att åka för din partner? Eller liksom, ja, det bara runt jorden och ja. tillbaka <laughs> Nej, jag skrev det, det lägsta som fanns, fem mil Fem, vadå? Kan du tänka dig att du kan förlänga en fem mil? Uh, nej, jag har inget kökort. Jag, jag åker bara på kollektivtrafiken. Det är så jag tar mig fram. Okej, okay, det samma. Men det här Badoo kan vi gå in på. Det är lite roligt. Uh, det är en, en app som uh, finns där, där man kan då hitta folk i närheten. Uh, jag ska se om jag har fått några mejl. Oj, inte nu vill jag inte uppdatera. Um, jag registrerade mig för ganska länge sedan under ett falskt namn och får skrev inte alls så mycket om mig själv. Men um, får väldigt mycket svar här. Duke 46 har mejlat. Så ska jag se var han befinner sig. Um, nej, det var bara någon spam. Uh -huh. uh, tjena, Kenta här. Hur är läget? Kent 42. Uh, jag gillar när folk skriver på engelska. Jo Ja, uh, här skriver ändå ändå Hej- och det jag kallar mig för. Han heter Fredag 33. Ditt hår ser fint ut. Kammar du det själv eller hur ofta? Varje dag eller kanske bara varannan. Jag har också nyfiken på vad det för intressen förutom hår. Hiss, his. <laughs> Vad är det här för infantilt? Jag orkar inte. Uh, Nej men jag tror att, jag ska inte vara så. Det här är ganska roligt för att då kan man ju då se folk i närheten. Och det är lite mer som en snabb app där man kan flirta. Det gillar jag bättre än det här fylla i 700 frågor på en dating Ja, det känns mycket det känns mer marknads. Som att det går hem hos folk. Ja, faktiskt. 99 matchningar har jag här. Jag vet inte vad det är för någonting. Måste man anmäla sig på det där? Hittar jag min pojkvän här också. Han har en gammal prof. Han har nog profil med en mössa på sig. Vad konstigt. Ja, nej, men, ja, man måste, det är gratis, tror jag. Sen kan man säkert köpa någon sån här uppgraderingsgrej. Men jag tycker att om man ska ändå prata om nätdejting så är det roligt med det här lite snabba. För här kan man liksom se folk online och så kan man se vem som är i närheten så kan man chatta. Jag hoppas ju att det kan vara så här Nu ser jag Robert Wikström här på Södermalm 30 Så är det någon bild med något hårigt bröst Så han gillar ishockey, fotboll och Hammarby IF Då säger vi att jag älskar det också Han heter och röker inte Blah blah blah. Gemensam intressen har vi någonting nej, då har vi inte, men då kan jag chatta med Robert hej, ska jag skriva här, bryt isen gör ett försök och då skulle jag kunna skriva till Robert Wikström 30, att tja, ska vi prata hockey över en kaffe, typ och så kan man ju kanske se som en timme om man inte har något för sig det, det behöver inte vara kärlek heller, det kan vara vänskap det kan vara vänskap, kan men jag tror att det, är så här, det heter ju träffa nya ja. vänner men undertexten är så här, som du sen knullar med men <laughs> vet inte träffa nya vänner Ring in till oss här på Radio radiodaten om du vill dejta någon av de singlar vi har annonserat ut Danne vill också ha en date ja. och jag vill ge tjejer en liten känga, ni är lite dåliga på att ringa kvinnor Ja, de var ganska dåliga förra veckan också, men ja. vi fick några i alla fall Och jag ja. gillar inte det här passiva, att många tjejer är så blyga och vill liksom vänta på att bli uppbjudna så är det mycket på krogen också jag har, haft så, jag, ska säga så här, jag har haft så jävla lätt att ragga och då är inte jag den liksom, jag är inte ful men jag är inte skitsnygg heller så enligt normen tror jag jag har haft så himla lätt att få snubbar av en gullis. Men jag har haft så himla lätt att få män för att jag har vågat gå fram och bara hej, hur är läget. Och det är så himla få tjejer som gör det. Ja. Om man tittar på ett ställe generellt. Så att jag har haft så här. Du vet, jag har ju legat så jävla mycket framkant och haft alla chanser. För att, det är lite hemskt, men det tycker jag är tråkigt för rent generellt. För mig har det varit kul, men för andra tjejer har det varit. Tråkigt. Så. Ring till oss och prata. Du kan prata om det här också med passiva tjejer om det är någonting du känner igen och vad det kan bero på. För att om dejtingsvängen på något sätt ska vara lite mer jämställd och funka tycker jag att tjejer faktiskt måste våga ta för sig mer. Eller hur? Ja visst. Ta för det för all del. Jag tycker det är nästan tråkigt att det blir tråkigt att man måste jaga till Eller att alltid få jaga. Ja det kan man, vara kul vill, att bli jagad också ja, det, det, det, ja. Någon balans där emellan Vore det bästa ja, men Det är många killkompisar jag har som liksom aldrig har blivit jagade Alltså som är hetero då framförallt. Ja. I, i liksom HBT-världen verkar det vara lite mer killar, ja, jaga killar och jaga killar. Men när man säger den här könsrollen att kille som söker tjej får alltid vara den som nästan som är så här på och mm. driver och liksom tar initiativ och betalar och fixar och trixar. Gud vad tråkigt. 0200 11 12 13 ringer du efter nyheterna för att prata mer dating och kärlek och vilja dita eller bli dejtad. Det är ju lite samma sak här i Radio 1. Radio 1 Sissi Vallin. Nu lyssnar på Sissi Vallin Radio 1 i fredagsprogrammet. Ja, vi har lite stund kvar i alla fall. Inte mot inte lider jag kan inte prata nu för jag är exalterad. Lider inte mot sitt slut än nu. Danne är här. Mm. Eh, praktikant Danne och du är singel. Yes. Förra veckan så tvingade jag dig att vara med när du var Nej, jag var, jag var ja, frivilligt. Jag ska jag bara. Nej men ehm du vill träffa en tjej, ja. 19 år är du Så du har väldigt mycket tid Fast det känns ju kanske inte så just nu Men du, jag, vi är alltså. avundsjuk på något sätt För att du är så ung och kan liksom När man börjar närma sig 30 Nu har ju jag ett förhållande som sagt Men annars blir man bli lite stressad alltså, Om man Nej, är singel det... Många av mina kompisar är jättestressade De vill ha barn Och det skaffar man ju inte med vem som helst så. Jag tror inte många är stressade just nu över är det folk som är i min Inte ålder. i din ålder, nej. Men, ni har ju all time. Liksom. Men jag, När jag var 19 så var så här, ja, någon där och någon här och hit och dit och bara ansvarslös. Så, gud vad härligt för dig. Eh, vill du vara lite ansvarslös på ett ansvarsfullt sätt kanske? Men Danne, ring in 0200 11 12 13, du söker ju tjejer då ska vi säga. Ja. Sen har vi några andra singlar som har sökt lyckande. Det är Mohammed 44, byggnadsarbetare som är eh, ute efter en ett tryggt förhållande man säger med mycket hjärta och även där barn kan förekomma, mm. eller komma till. Jocke 23, stilig hantverkare med många hjärn elden, som det så klyschigt heter, ja, gillar jo. träna, resa. Ja, men så, han var väldigt energisk i tonen tycker jag. Ingrid 55, hon var rolig på det sättet för hon tycker liksom att, och det, alla de här ringde förut, att en, en, en kar ska inte bara säga öh, Han ska kunna säga något. Det är ett bra krav. Du ska kunna prata och vara ungefär mellan Precis, 35 och 60. Och Mia då som har fått ett napp, 29 år, söker kvinna mellan 20 och 100 år. Och det enda kravet egentligen var förutom att kanske bo i Stockholm då att den här tjejen ska gilla hundar också, eller djur. Ja, och Oti33 har ringt in och var väldigt sugen på Mia så nu har vi kopplat samman dem utanför eten och så ska vi följa upp sen och se hur det gick. Ja, det måste vi göra. Men du har fortfarande chans att ringa in och pröva lyckan på några av dessa 0200- 11, 12, 13. Och jag var lite irriterad, Danne, innan pausen på tjejer. Inte alla tjejer, Nej. men många tjejer eh, vad gäller initiativbrist. Och det tycker jag så här, man kan... Jag vill inte skuldbelägga mina så kallade medsystrar, men jag kan ändå ge lite, så här, lite smisk på skärten. För jag tycker att, herregud tjejer, jag har alltid... Om, om vi bara pratar om just initiativ med eh, framförallt det motsatta könet, ja. den här könsrollen att killen liksom ska vara den som driver på var den. Ja, men, om det handlar om sex eller om det handlar om dejtande, flörtande på krogen den som liksom söker upp och pratar. Jag har varit den här tjejen som jag tror aldrig jag har blivit uppraggad nästan. Någon gång har jag blivit det, säkert. Men jag har raggat, jag har plockat vad jag vill ha. man säger. Mm. Det har varit så skönt för att sen har jag ju inte alltid fått det jag vill ha, såklart. Jag har blivit nobbad också, men många killar har verkligen uppskattat en tjej som kommer fram och är så här. Och då är inte jag den här som liksom har det, har jag säkert också gjort någon gång, när jag var yngre, men som klänger och är så här, hej, den bara, Tja, hur är läget ska vi snacka? Och så bjuder på nöjel, och så sitter man och pratar. Liksom. Mm. Och det är tydligen så här fridlyst, jag vet inte. Jag, eller, vad jag hör. Ja, du är ju man, så du kan ju prata inte för alla, men eh, och Micke ringer och håller med mig, tror jag. Hallå, Micke? Nej, Micke. Lägg inte på. Eh, Jocke hade också en åsikt om det här. Hör du mig, Jocke? Hallå. Hej! Ja, hallå. Hej. Tänna, vad tänker du, Jocke? Det är inte samma Jocke som förut, va? Nej. Det är en annan äh, Jocke. Ja, det är den som förut, men det var inte jag. Nej, jag ville bara dubbelkolla <här> så att vi inte blandar ihop det här. V men, vad tänker nej, du? Jag har nej är nu i vara, två, två, två och ett halvt år. Och, och, och det jag märker till exempel att tjejer i Stora Hela- har extremt svårt att man liksom, svara på mejl eller meddelanden oavsett det är tack för att du visat intresse med jag är Inte i dig. Mm. Det, är det, det svarar de på. Det tycker jag är respekt. För att många av de här har ju här texter som de skriver rätt så mycket om sig själva. Mm. då sitter man där kanske fem tio minuter och spenderar sin tid och läser om den personen som lå, då låter det spännande mm. och det minsta jag tycker jag hon kan göra är att få en ett mail det är fan med att svara. Tack för att du det att och jag, jag vill inte ha en kille med tre näser eller två ögon, men det är dags att gå vidare i alla fall. Med och två ögon svar. kanske man vill ha. Ja, men jag, jag, ja, förstår, jag förstår vad du menar. Du menar. Men, det men det här går det ju inte att dra över en kam, ska jag säga återigen. Men min upplevelse... Ja, jo! Det, det faktiskt, man måste skicka det här 70, 80, 90, om det är det många man skickar. Och så kanske man får ett eller två... Mm, jag har också hört Varför? det här från andra killar Jag registrerade ja. mig och la upp en ganska ful bild Kan jag säga, eh, när jag har peruk på mig Bara för att jag skulle liksom inte se att det var jag På en datingsajt Och skrev typ ingenting av intresse Jag sa hej, och så hittade jag på ett namn Det här var några månader sedan Bara för att testa vad man får för uppvaktning Och jag så här ja. drunknade e i ja, mejl Från inte. killar Som din... bara var helt så här, vi fattar ingenting liksom. nej, nej, precis, nej men roligt Nu har jag lärt mig det här så Jag har ju är färdig mejl som är väldigt snyggt och proppet och trevligt. Och det matchskickar jag istället. Ja, du är så du. Du kör, du ja. kör kvantitet, men så hoppas du på att få något napp helt enkelt. Ja, då får man se. Sen får man stålla det med svaret man får. för att, Varför ska jag sätta mig ner och läsa världens jävla presentationer de man inte får för svar i alla fall? Ja, det är sant. Då, då, då så läser jag presentationer när jag får, väl få svar. Men vad tror du, om vi, om vi nu ska vara lite generaliserande Både Danne här som upplevde ja, det här Och, ja. och även du, Jocke Danne har mest upplevt det på krogen och så Ja, eh, men krogen ja, är ännu värre där tittar de upp och ner på dig Men du, du är inte 14, går och död och dö ungefär Men den förstår jag menar 14, eh, vad går Nej, men, du för på stället? Ja verkligen ja, men, men, men, <laughs> men, Jag går inte ut längre än så jag skiter i, jag, jag, jag, jag, jag Jag har jag, Träffa det jag vill säga på För tack och lov så ser jag inte helt ful ut. Eh, men, eh, och sen är det så skön i, i tuget. Skön i tugget, jag, har, jag håller med. Men, men va, om vi nu ska slå fast det här tyvärr: Att tjejer, mm. till skillnad från killar då generellt är mer passiva när det kommer till data och flirta och så här. Varför är det i så fall så? Tror du? Eh, därför de får förmodligen tusen mejl. Jag, hade jag öppnat en webbsida eller en dejtingsida så hade jag gjort en dejtingsida. Tvärtom att killar inte kan skicka mejl och det är bara tjejer som kan skicka. Aha, men vad tror du det skulle leda till då? Eh, ja, då hade kvinnorna sluppit få 50 miljoner mejl på, på brevlådan. Och, och glömma att svara på alla utan då kanske de svara på det. Då, eller, då vet de från början att de måste ta kontakt. Mm. Jag tror det skulle funka rätt bra. Ja, alltså, det är väldigt kul att testa. Jag, jag tror så här någonstans, Juke, att det, det finns tyvärr så här könsroller som man, jag tror inte tjejer generellt är liksom passiva och jättekräsna. Utan vi har lärt oss att vi ska vara så här, lilla på som ska sitta och vänta. Och det fick jag ju lära om mig, kan jag säga. Att eller min morsa var så här: Vill du ligga så får du göra. Ta för dig själv, lärde hon mig så. Okej, okay, ja. Visst. Så jag tror det handlar mycket om uppfostran också de, det samhälle vi lever i. Vad det talar om för tjejer att man får och inte de får. De vill ha jämlikhet. Ni, förlåt att säga, nu är jag lite och blir jag hård i tonen här. Ja, det är okej. Okay. Ni brudar vill ju ha jämlikhet helt och hållet. Och ja, det vill säkert inte alla, men en del. Eller de flesta. Ja, ni ska ha samma rättigheter, samma skyldigheter, samma allting. Men vad fan sen... Gå fram till snöbben och säga, känna. du ser trevlig ut. Ska vi jag fika? Mm. Och det har hänt mig på par att det kommer fram en tjej och bara, kände. du ser trevlig ut. Ska vi fram, ta fika och lite det trevligt att se vad som händer? Mm. Hej, hej. Jocke, försvann du? Hallå? Jocke dog, tror jag. Jocke blev så arg så han la på <laughs> själv. Han tappade liksom bef befattningen, befatt, inte befattningen, det kanske han också gjorde, men... Ehm, Danne, det här är ju eh, en intressant tes. Mm. Och vi ska inte avsluta negativt här. Det kan man ju få göra om man vill. Men jag skulle vilja uppmuntra istället för att, för att skudbelägga tjejer att nu när det är vår och det kanske är ännu lättare att flirta och ragga så att säga, man är mer utomhus och ja. så. Gör det. För att jag har gjort det skitmycket. Jag har varit grymt aktiv... Eh, och fått ganska mycket skit för det är också Du vet så här, sura brudar som tittar på en. Och då har jag bara tänkt och sagt ibland har jag sagt så här luck, ja tafflack jag han före. Jag tog honom för att jag var mer på. För att det är ju liksom ett litet krig. Det är ju så här Eh, ja, men den här snubben jag är jag intresserad av och så finns det alltid några andra som också är intresserade då är det ju den som den först första. Först och sen så måste ju den personen få välja, men jag menar, ja, ja. Om, om du har tre kandidater och du kanske tycker att alla tre verkar spännande det är ju den som visar mest intresse för dig som du ändå kanske ger störst uppmärksam, mest uppmärksamhet Ja, jo det tror jag också. Det håller jag med om att Det, om man det är... visar ju på att den personen vill någonting också. Ja, att den, ja, det är liksom bara att <laughs> Nej, men det kommunicera. det här passiva, veliga, lite så här spela svår grejen. Jag tror inte att jag tror folk mer och mer börjar tröttna på det. Att vi har ja. tack och lov, kommit ifrån de här könsrollerna att tjejen liksom ska stå och vara så här nästan blir uppbjuden till dans och säger nej, jag ska inte. Det är fortfarande många kulturer i världen där männen är de enda som ska jaga och tjejen liksom ska säga nej men killen ska ändå säga, jo, kom igen nu då, ja. och Så tjata sig till liksom någonting. Det är urjobbigt. Och det tror jag har färgat vår svenska kultur också, även fast vi är ganska moderna att kvinnor generellt inte får, för det har jag så pass många killkompisar som berättar om så jag börjar se ett mönster här nu att de är på sajter framförallt eller på krogen där är, ja, de miljöerna där man liksom flörtar och raggar mest. Och de upplever att tjejer får så fruktansvärt. Så här, tio gånger mer uppvaktning av killar än vad män får av. Eller killar får av tjejer. Svarar ja. jag. Så det är du. Trots att du inte gått på krogen så länge så har du Nej. upplevt det här. Ja. Och det är skittråkigt för att det är så här. Jag har ju haft ett, en jätterolig ungdom för att jag har gjort mycket grejer och det mm. har varit snubbar hit och dit och jag har legat runt ganska mycket och det har varit skitkul och i, ibland inte så kul, det beror Nej. lite på vad man har varit med om men över, i stora hela så ångrar inte jag någonting att jag har varit framåt och jag har det även har, träffat killkompisar på det sättet Det har nog aldrig skadat tror jag att man har varit framåt Nej men sen kan man ju ha hamna i situationer När man har sårat sig själv Och ställt upp på saker man inte vill och så här, Nu har jag inte gjort det, ja, jo, jo, det finns så liksom, Jag har blivit drogad och våldtagen en gång Men det var ju inte riktigt mitt fel Det var ju så här, fel person på fel plats Eller jag råkade bara befinna mig på en plats Och så hände det Det var liksom ett slump, en slump Så det Kunde hänt vem som helst Så, att, så var det ju med det Men annars så skulle jag säga att eh, eller jag kopplar inte ens ihop det med mitt raggande och flörtande och allt jag har gjort annars som är positivt. Nej. Men jag skulle säga att man, man lär sig så otroligt mycket av de här sociala kontakterna även om inte det här flörtandet eller raggandet liksom leder till någonting. Egentligen mer än bara ett snack. Jag pratade med en killkompis igår som vi inte haft kontakt på ett tag för vi har haft så här mycket på varsitt håll. Och han har fått en liten bebis med en tjej. Och vi gick hem från krogen typ hånglade, det var väldigt oskyldigt, det här var ju många år sedan. Och sen vart det liksom ingen mer, vi bara, äh, vi gillar varandra men inte på det sättet. Liksom. Vi stannade där. Ja, men vi, jag tror att vi båda kände att det fanns en stark kompisgrej för att vi skulle bli liksom tända på varandra på något vis. Jag vet inte vad som hände, men vi, vi bara blev kompisar så hängde vi mycket Och jag tycker jättemycket om honom, så jag menar, jag hade aldrig lärt känna honom om inte jag hade ragat upp honom där på på en klubb klockan tre ja. på natten och bara men jag, jag gick verkligen fram till honom han satt i ett fönster och såg han var så här, rockkille på en på en interrockklubb kan jag säga Aha. han satt med så skinjaka tatueringar och såg lite vilsen ut jag bara, hej, varför sitter du här helt ensam? här, ta en öl och så började vi bara snacka så här, och eh, det blev jättekul ja. faktiskt eh, du ringer till mig, Sissi och Dan är också med i studion efter pausen och pratar eh, dating, flörtande, raggande och vi har ju fortfarande singlar även dig som man kan buda på eller på SEM som man kan vilja gå på date med mm. och det är alldeles gratis 0200 11 12 13 ringer du om du har lyssnat på programmet och vill träffa någon av våra singlar du lyssnar på Radio 1, vi är alldeles strax tillbaka Radio 1 Cissi Wallin Sista rycket denna fredag du lyssnar på mig Sissi Valin i Radio 1 och vi pratar om dejtande, raggande, flörtande, kärleksfredag helt enkelt och mitt i alltihop det här i den här tårtan så har vi bakat in radiodajten Daniel. Ja. Daniel, Daniel ska jag säga. Vill du berätta vad radiodajten är för någonting så ska jag skriva en sak på Twitter så länge. Radio Radiodajten är att man ringer in hit till vårt nummer. Nu kan inte jag det i huvudet tyvärr. 0200 11 12 13. Så låter det. Och man ringer in hit och så parar vi ihop. Man får berätta lite om sig själv här. Och så får de som lyssnar höra det. Och sen kanske de ringer och vill fika med dig. Eller liksom gå på en dejt med, med dig som ringer. Så det är det, är det man gör. Absolut, det är inte mer komplicerat än så. Man får inte alltid napp, men då ska man inte ge upp. Man kan ringa nästa fredag igen. Och vi har ju fått några napp här idag. På våra jag tror det är fem singlar vi har haft, dig inkluderad. Ja, just det. Eh, och det är inte för sent att ringa nu, 0200, 11, 12, 13, som sagt. Men jag tror att hasse Klas vill prata om någonting annat. Hallå, hasse ja, hallå, det är hej, hasse Klas Ja, hej, Cissie. Hasse-Klaas! Hej, vad tänker eh, du? Jo, jag, jag hörde att eh, när du var ute på krogen och sådär, att du tog för väldigt mycket. Åh, och, och, mycket och, ja, mycket. Ja, hyfsat. Ja. ja, men alltså, det är lite så här. Ja, det låter lite manhaftigt så. Men alltså, jag tycker det är väldigt. Manhaftigt. Det alltså, <laughs> väldigt trevligt, men alltså, det måste vara ganska ovanligt ändå för när man ju alltså det har jag upplevt när man var ute på krogen någon gångerna nu är jag inte ute så ofta längre då, men när jag var ju ute på krogen så var det ju liksom att det var ju alltid männen som, som fick jaga va och, mm. och damerna var villebrådet mm. men det kanske har ändrats nu för det var ju några år sedan Hur gammal är du? Jag är 40 plus nu då? Ja, alltså jag är 28 så att jag gick väl ut... Nu går jag väl ut ibland, men jag gick väl ut framförallt mellan 20 och 25. Um, så, så det var inte ja, så åtta, ja. fem år sedan. Men um, jag kan inte räkna åtta. Ja, du kan räkna själv när det var skitdålig på matte just nu. Ja, men jag, jag, jag tror så här att... För mig var det... Liksom jag hade reagerat över att det hade varit konstigt. Utan Nej. jag har inte funnit någon lycka i eller jag förstår inte om man är singel och vill träffa någon även om det bara är för kvällen eller om det är för längre tid så varför ska jag gå ut och sitta och så här vänta, det är ju helt mm. waste of time mm. nej helt rätt för nej, de nej. snubbar som ofta kommer fram till en det är ju såna här slämja du vet, lite så här, tjena bruden vill du se min sportbil och jag är helt ointresserad av såna skrytpellar jag vill ha så sköna, jordnära mm. vettiga snubbar och de är ofta lite blygare om jag har upplevt och de får man liksom gå fram till själv och säga hej och ja, så att det har varit helt ointressant för mig att sitta så här och fnittra med några tjejkompisar vid något drinkbord och vänta på att det ska komma fram så här ett grabbgäng och bara, nu ska vi visa er vad skåpet ska stå här så himla avtändande, jag har till och med nobbat Fredrik Jungberg en gång, jag vet han fotbollsspelaren för att han var så jävla slemmig jag vet inte om han var full och trodde att jag var någon sån glamourmodell och hade glömt att stoppa in kontaktlinsen eller något Men, men... var det inte han Fredrik Jungberg som hade satt på, på Thomas Weed Det vet jag inte någonting om Oj det får, ja. det får du fråga flashback ja. <laughs> ja. Jo. Men, men, men har du som man Hasse -Klas, Har du lidit av att, att du upplever Att kvinnor är liksom mer passivare Ja än... jo, men det, det, det kan jag säga Att jag har gjort uh, uh, Och nu har jag en, en, en fråga till Har du varit inne på de här knullsajterna Någonting Eh, eh, ja, jag har varit inne på det men jag har inte sökt någon tyvärr har jag upplevt att det är ganska mycket skummisar så Ja, där. Så, så jag var inne där häromdagen på sådana här knullsajter och det som slog mig var att eh, de som var inloggade, det var liksom 6000 män och det var 300 kvinnor Just <laughs> det, tre kvinnor var det ja. ja, och då stod det liksom så här att är du kvinna och, och vill dejta för en, en sexuell trätt så är det garanterad. Samlag, faller ju är kvinna, men alltså, man, kan inte, man kan liksom inte tycka att det är samma chans på männen eftersom de har 6 000 män som har in den. Varför tror du att det är så, liksom, att det är så stor differens där? Eh, ja, jag tror att det har med könsroller ja, att göra, jättemycket att vi blir uppfostrade till ja, men du kan ju liksom läsa barnböcker nu har det blivit lite bättre, men när jag var liten så alla barnböcker handlade om prinsessan som satt i tornet och väntade på att prinsen skulle komma med någon jävla luta liksom, och så kan man slänga ner sin jättelånga fläta så här. Eh, och jag tror att det handlar om det jag tror absolut att tjejer generellt är lika kåta som killar. Det är bara att kvinnor generellt, eller så, många inte vågar visa det. Ja, ah, du tror att det är så enkelt alltså? Eh, det är en förklaring, jag menar, det finns ju massa aspekter just att kvin kvinnor som är... har mycket sex med många blir ju väldigt lättstämplade som billiga horor. Alltså att det är något negativt. men alltså män som har mycket sex är ofta såhär, åh han är en sån häradsbetäckare. Så att ja. jag tror att det spelar in, absolut. För, för de kvinnor som var in och sökte på de här sajterna, det har jag liksom kunnat konstatera var att de, de sökte ju efter väldigt, väldigt rustade män. Så var du inte väldigt rustad, då, då kan du ju i stort sett glömma det där va? Ja, jag har så inte du, gjort har en... 20 centimeter minst. Mm, ja, men då är de i alla fall ärliga med vad de söker. Det så. finns ju en del killar där också som vill ha F-kupa eller så får det vara. Liksom. Så oh, det, det kanske, ja. Men det var intressanta tankar och jag tackar för ja. dem. Ja, trevlig helbörd. Detsamma, okej. Okay. Tack, hej. hej. Eh, Danne, programmet lider mot sitt slut. Vi ja. fick lite sex här på slutet också. Ja. Eller vi fick inte sex, Nej. men vi pratade om sex. Det var ingen penetration i studion. Liksom. Nej, nej, nej. Eh, du lyssnar på Radio 1 och programmet är typ slut. Mm. Eh, vi tackar för detta. Du får gärna ringa nästa fredag då vi har radiodaten. Och Danne, det blir inget napp idag. Nej, men jag kan återkomma. Vi får skilja på de här passiva tjejerna. Ja. Jag kan återkomma hur min, min dejt har ja, gått. Ja, du har ju så mycket på gång redan. Du har ju två dejter på gång. Ja. Mm. Eh, när ska ni på söndag? Söndag eller måndag. Och den Varför? andra vet du inte än. Nej. Inte. Nej, du håller lite flytande. Yes. Så där är spännande. Aschberg är på väg. Han stod liksom och tittade men han ja. kom inte in. Jag vet inte vad han håller på med. Nej. Du drar upp hans mikrofon så länge så får han liksom komma när han vill. Jag kan springa och leta. Jag gör det. Jag tackar för denna vecka. Vill du diskutera någonting med mig eller med andra Radio 1-lyssnare så går det jättebra att gå in på Twitter och använda hashtaggen Radio 1 med bokstäver, helt enkelt. Tyck och tänk där. Vill du önska ämnen, vad vi jag ska prata om så går det också bra att gå in på radio1.se och maila där. Det finns en sida där det står Sissi Wallin så kan du maila eh, lite förslag och tankar. och sådär. Söta Daniel, mm. tack för att du kom hit. Tack själv. Ja, vi är tillbaka på måndag. Hej då! 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio